خلاس م د غیره تو بابا ويو کتاب تا خلاص م تو بابا و کتاب تا د دشمن سوال په جواب مور کړی په شتاب تا د دوشمن سوال په جواب مور کړی په تول یو ور خل خل او هم برتا ور خل خل ولي اولوږي پسر نوکلک بہادر خل خل پرا خطر کي جي کالي لرو پتن کوشالي پرشتيني ني اریو فردیو جہلانی نلرو پروادی چا هدف ته خدای را زال ز عجیب غندی راته زیر ټول دنیا سمره چشت کی جمهور او عمر په خلی جمهور خو په پ خپه نازیې مرگماننو ما من رماننو لاله من مرگماننو ما نه من رمان لاله من ځ کا خلاص مودګیر ته بابا وایو جهادی کتاب خلاص مودګیر ته بابا وایو جهادی کتاب د دشمن سوال ته جواب او ور کړی په شتاب د دشمن جواب او په شتاب شان لرو شووش کار لرو لرو لرو خیررات لرو لرو مینه پالو، پالورو حسلون د جړ لرو ل ااشنایو غمو سره سره سخت غ راوو سره سره ژون مووي اکثر پرد خلړوڅګرو سره تلل ګارټو دا جاجی نارناوا وپو دوشمن ما لاغلا څه یا پسر او, او مان مان پل رنګینګ کور او جو ژوند واړو غیرت سره مرد شحال دت سره احسان د خپل رب واړو هر افغاني من سره حسن دې د بغړي خول خول چټي را کړي بالو لون حسن دې د بغړي خول خول چټي را کړي بالو لون نو پر دین نو نمنو پر دین وا خلاص مده غیر تو بابا و یو جہان کی کتاب خلاص مده غیر تو بابا و یو کتاب د دشمن سوال ته جواب مو ور کړي په شتاب د دشمن سوال ته جواب مو ور کړي په شتاب پره خپل خدای مو وی تکل هر وګړې نو اتل تل یود را آبادن ګرچل چل ناره تکبير مسو سوس پر و هو پدیر شاو شاو مین لرو یو پايش کی دراکو اردا وښتا دښمن مو وغاله پر ته کن دی تاریخ کی شان شان د یودہ بودشی کن مرک سارا اشنا خلق یو دیر بی فروا خلق یو سن کی صفا خلق یوم دن یوم مذاب یوم رسول یوم رب یوم دن یوم مذهب یوم رسول یوم رب ان شاء الله یقام ی ان شاء الله یقام خلاص مودغیره تو بابا و یو جهازی کتاب خلاص مودغیره تو بابا و یو کتاب د دشمن سوال ته جواب مور ور کړی په شتاب د دشمن سوال ته جواب مو کړی په شتاب ځګري کري کغور لرو لرو پرورآ د دستور لرو لرو نوسيژغو لاماننا ران میلتیور للو تنګ مو دانا کديژدي ورته خران د وخت او اخوا پټ او په سرړي خل پهړهو خاري کو میو میو سپکنايوسم ین کاو میو میو خاديمال دسپې او دشکوللي کا میو میو اولا م م فوجان و حق طالبان تنرا سارا ملگری حق پالوں کی ماشران لا رومینا قرآنی و آورا تندر عثمانی لا رومینا قرآنی و آورا تندر عثمانی هر وگڑی موجنا هر وگڑی موجنا خلاص مې غېرې ته بابا وایو چې هغي کتاب خلاص مې غېرې ته بابا وایو چې هغي کتاب د دشمن سوال ته جواب مو ور کړې په شتاب د دشمن جواب مو په شتاب